și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, adocând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 184, care ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 21, versetul 43, pentru început. Înainte de a intra în lecțiunea propriu-zisă, cei care ne urmăresc în mod obișnuit, știu că am început deja cu două lecțiuni în urmă, să prezentăm viața a doi adevărați eroi ai credinței contemporani nouă. Este vorba despre doi soți. Rândul trecut am aflat că soțul a fost condamnat fără niciun alt motiv, fusese dat pe mâna autorităților de către cei din ceata preoților, cărturarilor și fariseilor și fusese condamnat la 22 de ani. Soția a fost lovită ca de trăzne de vestea aceasta, Domnul însă s-a grăbit să-i vină în ajutor și i-a vorbit cam în felul acesta, judecata este a Domnului. După ce a primit cuvântul acesta de mângâiere, a devenit un motiv de mângâiere pentru celelalte surori care treceau prin împrejurarea asemănătoare. Aflăm astăzi că, după pronunțarea sentinței, gardienii au însoțit și condus prizonierii, iar noi, spune povestitoarea, soția fratelui condamnat, ne uitam la ei ca la prizonierii speranței. Ei trebuiau să meargă cu capetele plecate, doar cu coada ochiului priveau spre noi, dar acest unghi de privire exprima despărțirea totală. Ne-am furișat după ei până la poarta închisorii și apoi s-a închis ușa pentru 22 de ani. Între cei condamnați era și o fată, o soră care a fost condamnată la 18 ani. Ni s-au întâlnit privirile înainte de a ne despărți pentru totdeauna. A fost o privire plină de căldură și renunțare În orașul ei natal a lucrat cu multă binecuvântare A primit darul de a rămâne fecioară după cuvântul din 1 Corinteni 7 În care a rămas în chip binecuvântat cu o inimă liberă până la capăt Următoarea întâmplare caracterizează slujba ei Venind de acasă de la serviciu, i-a părut în față o femeie cu o îmbrăcăminte dubioasă Nu era bătrână, dar consumată și obosită Fața îi era cenușie ca cremenea și privirea dusă departe, părul castaneu în șuvițe dezordonate îi acoperea ochii, haina dezordonată nu numai ochii oamenilor, dar chiar și ai ciorapilor ei fugeau de ea, pantofii tociți ca și ea însăși, ca una cărea totul îi era totuna. Săra noastră a simțit o revărsare a unei dragoste nemărginite în inima ei pentru această ființă, dragoste căruia nu i s-a putut împotrivi. A mers pe femeie și a sărutat fața. Nu te supăraia a zis ea, dar Dumnezeu mi-a turnat o așa mare dragoste în inima mea pentru dumneata, încât n-a fost în stare să mă împotrivesc. Femeia s-a uitat la ea ca la o străină și două picături de lacrimi au picurat pe obrajii încremeniți. Pe mine nu m-a sărutat încă nimeni cu așa dragoste, nici chiar mama mea. Apoi a plecat grăbită ca una care s-a speriat de propria ei slăbiciune. Sărutările mele nu se întorc la mine fără rod," spune Domnul Iisus. Cuvântul acesta a devenit realitate și în auzul ei s-a rugat astfel. Tată, dacă e așa mare dragostea ta, nu îngădui ca să fugă dinaintea ta această femeie. Las-o să se întâlnească cu tine și sărutarea ta să-i neliniștească inima până când îți va găsi pacea în tine." În fața porții de fier încuiata închisorii, nicicum nu puteam pricepe cui este mai greu acum, soțului meu, fraților mei care au fost izolați complet de lumea din afară, sau mie care am rămas cu șapte copilași micuți în această lume întunecată și nemiloasă? Așa a început noua noastră viață la parohia rămasă fără preot. O așteptare de neînțeles trei ani mine cu privire la noua mea situație și la formarea viitorului meu. Mii de întrebări s-au năpustit asupra mea. Voi găsi serviciu, voi putea câștiga pâinea de toate zilele, până când mă vor tolera sub acoperământul acesta și în biserică și așa mai departe. Mereu mă ridica și mă întărea vizita câte unui frate credincios și aceasta se întâmpla destul de des. Au fost cazuri că și câte 15 suflete ne aflam în jurul cuvântului și tot ceea ce ne atingea inimile prin cuvânt împărtășeam unii altora și ne rugam împreună. Din cele mai mari adâncuri ale inimii, izvorau atunci rugăciunile și, în locul disperării și al nesiguranței, mi se umplea inima cu un duch proaspăt și răcoritor. La aceste părtășii am invitat și pe preotul supleant, care a fost trimis pentru înlocuirea soțului meu. Mi s-a părut că a înțeles starea noastră grea și ne-am străduit și noi să-i venim în ajutor. Într-o zi mi-a zis... Nu m-am putut împotrivi ordinului primit și am notat numele celor ce s-au rugat împreună la dumneavoastră și a trebuit să predau lista la locul cuvenit. Am luat cunoștință cu durere această slujbă de sclav. Nu atât pentru noi cât pentru el. De un lucru îmi pare rău, i-am răspuns eu. N-am făcut rău nici autorităților lumești, nici celor bisericești. Dar de ce n-ai scris și numele dumitale pe lista aceea? Crezi că se poate ruga numai la învon? Nu scrie apostolul Pavel, vreau ca bărbații să ridice mâini curate în orice loc? Răspunsul din partea acestuia a fost că și-a plecat capul privind în jos. Drumul vieții lui este martor despre faptul de ce înseamnă să pornești pe drumul lui Cain și să te desparți de Domnul pentru plata fără gelegii de pe calea lui Balaam. După câteva luni a venit un preot familist în locul lui. Pentru noi a fost un mare har pentru că ne-am putut adăposti într-o cămăruță. Nu le lipsea bunăvoința, dar frica i-a paralizat. Iubiți ascultători, trebuie să ne încheiem aici episodul nostru pentru lecțiunea de astăzi și cei care vor urmări în continuare emisiunile noastre vor avea cunoștință de cele ce s-au petrecut mai departe. Prin atâtea valuri grele am trecut, Numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai te ne ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai păscut. Și din toate nu, E tu maivăvi.ân ziceam că sunt pierdo. Doi sunt semți ai postcu și din toate nu mai to maivăvi. Iar acum să ne îndreptăm cu inima și cu gândul și cu mintea către lecțiunea noastră de zi, anunțându-vă că ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 43. Înainte însă de a de la versetul 43, vreau să mai fac câteva mențiuni cu privire la versetul 42, în cadrul căruia Domnul Iisus amintește profeția și anume, Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ceea ce ți este minunat în ochi, ceea ce te încântă, aceea dorești să ai și să vezi necurmat. Desfătarea și bucuria inimii atârnă de ceea ce ochii socotesc minunat. Cum este lucrarea Domnului pentru tine, dragul meu? Este ea într-adevăr minunată? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. Lucrarea Domnului nu este numai cea fizică, ci și cea duhovnicească. Ai tu ochi ca să vezi lucrarea Domnului dintr-o inimă omenească? Noi suntem lucrarea Lui, spune Sfântul Apostol Pavel la Efeseni 2 cu 10. Dacă ai ochii deschiși de Duhul Sfânt, vei descoperi că lucrarea Domnului este și în alte ființe care nu sunt din biserica sau din partida din care faci tu parte. Și văzând că lucrul acesta este minunat, vei dori să privești necurmat la el. Haideți acum să mergem împreună în continuare studiului nostru, să citim versetul 43 și să vedem concluzia Domnului Sus cu privire la cele de mai sus. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roade recuvenite. Cu privire la aceasta putem să vedem că lucrarea sau împărăția lui Dumnezeu poate fi asemănată cu o uzină unde se fabrică mașini împărțită pe ateliere. În fiecare atelier se lucrează o piesă anumită, iar apoi la urmă, într-un alt atelier se adună piesele la un loc, formând mașina Dacă unul din ateliere nu se încadrează în ritmul muncii, directorul zinei schimbă muncitorii cu alții mai harnici și mai pricepuți, ca în felul acesta să nu fie stânjenită lucrarea Mai poate fi asemănată slujba împărăției lui Dumnezeu cu funcția unui ambasador într-o țară străină dacă ambasadorul nu-și face datoria după toate legile și directivele sale, țara care l-a trimis îi ia puterea care i-a dat-o și o încredințează altuia mai vrednic. Vedeți, Dumnezeu ne-a încredințat nouă celor care credem o slujbă măreață și anume aceea de a reprezenta lucrarea și împărăția sa pe pământ. Dacă nu ne facem datoria, el este în drept. Să ne ia puterea și darurile necesare în plenirii slujbei și le dă altuia mai vrednic ca lucrarea să nu fie împiedicată. Poporul lui Israel avea misiunea să reprezinte împărăția lui Dumnezeu pe pământ, dar fiindcă el s-a dovedit nevrednic și rău, Dumnezeu i-a luat această împărăție și a dat-o altui popor, ales dintre neamuri, un popor plin de râvnă pentru fapte bune, care poartă numele de Israelul Duhovnicesc sau Biserica lui Hristos. Dacă nu ne împlinim bine slujba încredințată nouă de Dumnezeu pe pământ, dacă nu îi reprezentăm părăția lui așa cum dorește el, dacă suntem leneși și nepăsători în lucruri încredințate nouă, dacă nu trăim întru totul după legile adevărului său, el ne ia părăția, adică puterea și o dă altora. Îți voi lua sfeștnicul din locul lui dacă nu te pocăiești, spune Domnul Iisus în Apocalipsa 2 cu 5. O, ce cuvânt serios! De ce să ne mai lase Dumnezeu sfeșnicul luminii și puterii sale, dacă noi nu folosim această lumină în lucrarea sa? De ce să mai ocupăm un scaun când nu mai facem nimic pentru cel care ni l-a dat? Dumnezeu are îndelungă răbdare cu noi, dar dacă îl împiedicăm în lucrare, ne de la o parte. Fiecare credincios are de făcut ceva și de aceea fiecare trebuie să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Dacă nu... Dumnezeu ne ia sfârșnicul, ne ia împărăția și o dă altora. Domnul Isus adaugă la cele ce le-a spus până aici cuvintele din versetul 44 din capitolul 21 de la Matei pe care le citesc. Cel ce va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar acela peste care va cădea ea, el va spulbera. Iubiților, Domnul Isus este stânca vieții care rămâne veșnic în picioare. Toți cei care au lovit în stânca aceasta în decursul istoriei au fost drobiți și spulberați. Unde sunt marii prigonitori ai lui Hristos și ai urmașilor săi din toate timpurile, începând cu Irod, preoții, cărturarii și farisei de atunci, apoi împărații romani cum au fost Nero, Domitian, decciun și alții? Unde sunt ceilalți vrăjmași de mai târziu? O, oh, să ia aminte toți cei de astăzi? care vor să lovească în stânga Hristos, că nu-i așteaptă altă soartă, să învețe de la istorie și să se ferească, pentru că nu câștigă decât rușine și moarte. Când Apostolul Pavel, fiind încă neconvertit, neîntors la Dumnezeu, se întâlnește cu Domnul Isus pe drumul către Damasc, Domnul Isus îi pune o întrebare. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și cu toată dreptatea Saul a putut să-l întrebe, dar cine ești tu, Doamne? Eu prigonez niște oameni, eu știu niște oameni care sunt împotrivitori ție, și ei sunt pe pământ și tu ești în cer. Cine ești tu? Și atunci Domnul Isus îi spune, eu sunt Isus cel pe care îl prigonești. Domnul Iisus se identifică, se face absolut una cu toți cei care sunt ai Lui. Atenție, aviz amatorilor. Oricine se atinge și face rău copiilor lui Dumnezeu, se atinge de Hristos, pentru că el este una cu ei. Cu cât stânca este mai lovită, cu atât crește mai mult și devine mai strălucitoare. Cu cât sunt mai prigoniți creștinii, cu atât se înmulțesc și se întăresc mai mult. Tertulian, marele om al lui Hristos, scrie în secolul III, secol când focul prigoanelor ardea mai cu putere, că peste tot erau creștini până și în senat. Prigoana, în loc să-i stârpească, îi sporea. Este cunoscută fabula Vântul și Focul, care ilustrează desăvârșit acest mare adevăr. Se spune că vântul vedea odată un foc mic la marginea unei poduri și cum el era plin de sine zise, ce-mi tot stă în cale focul acesta, o să-i arăt eu cine sunt. Și a început vântul să sufle cu putere în el ca să-l stingă. Dar ce s-a întâmplat? Focul, în loc să se stingă, s-a aprins mai tare. Vântul, atunci furios, a suflat mai sălbatic și mai puternic. Focul a început să se împrăștie prin pădure și, în scurtă vreme, toată pădurea era o mare de flăcări. Așa este adevărul, așa este Hristos cel prigonit. Cu cât vântul prigoanelor suflă mai năpraznic, cu atât Hristosul din lume credincioșii săi și biserica sa, se înmulțește până va umple tot pământul. În cartea prorocului Daniel spune că din munte s-a desprins o pietricică și în rostogolirea ei a lovit picioarele chipului falnic de la poalele muntelui. Chipul a fost zdrobit, iar pietricica a crescut și a umplut tot pământul. Această pietricică este icoana împărăției lui Dumnezeu, care va zdrobi toate împărățiile lumii. Peste cineva cădea, piatra alva va spulbera. Împărăția lui Dumnezeu pe pământ este biserica. Ea este trupul lui Hristos, deci Hristos. Cine luptă împotriva lui Hristos va avea un sfârșit groaznic. Să ia aminte toți locuitorii lumii. Dacă nu vrei să intri sub stăpânirea lui Dumnezeu, vine stăpânirea lui Dumnezeu peste tine. Dacă nu vrei să stai pe stâncă, va sta stânca peste tine. Însă nu-i totuna. Gândește-te. În versetul 45 ni se prezintă reacția celor spuse de Domnul Isus în inimile auditorilor săi. Să ascultăm versetul. După ce au auzit pildele lui, preotii cei mai de seamă și farisei au înțeles că Isus vorbește despre ei. Este de mare importanță că atunci când auzi glasul adevărului să înțelegi că El vorbește despre tine și că oricât de usturătoare ar fi cuvintele, El este Cel care îți vrea adevăratul bine. El te iubește dezinteresat și îți dă viață. Lovitura pe care ți-o dă adevărul este mai mângâietoare decât toate mângâierile minciunii, iar băutura amară la începutul adevărului este mai vindecătoare și mai plăcută decât toate băuturile dulci și atrăgătoare ale minciunii. Fericit este sufletul care, după ce a auzit glasul adevărului, și a înțeles că vorbește despre el, îl primește și îi se supune, căci numai cine se supune adevărului primește strălucirea lui și devine moștenitor al bogățiilor sale. Oricare ar fi urmările din partea oamenilor, alergă acolo unde îi licărește adevărul. Și chiar dacă flăcările lui te-ar arde și pe tine, tot să alergi la el, căci să știi, focul adevărului nu arde decât ceea ce este rău și vătămător în viața ta. Îți arde numai hainele și funiile minciunii în care ai fost înfășurat. Arde numai legăturile care te țin strâns legat de pământul acesta blestemat și de firea ta o sândită la moarte veșnică, așa după cum cei trei tineri care au fost în cuptorul de foc au ieșit afară liberi, numai hainele, legăturile lor le-au fost arse. Preoții cei mai de seamă și farisei, când l-au auzit pe Iisus, au înțeles că vorbea despre ei, dar în loc să primească mustrarea adevărului, s-au îndrăgit și au plănuit uciderea lui. Totdeauna este așa. Cine nu primește adevărul și nu îi se supune, îi devine dușmanul cel mai înverșunat. Sunt numai două tabere în lume. O tabără care are căpetenia adevărul și neprihănirea, adică pe Domnul Iisus, și altă tabără care are căpetenia minciuna și întinarea, Adică pe diavolul, tatăl minciunii. Toți cei din tabăra minciunii, într-un fel sau altul, caută nimicirea celor din tabăra adevărului. Nu poți ocroti pe urmașii adevărului, decât trecând în tabăra lor, devenind și tu un fiu al adevărului. Și nu poți avea folos din auzirea și înțelegerea adevărului, decât numai dacă îl primești ca stăpân al vieții tale. Atunci îl cunoști și îi simți toată frumusețea și mângâierea lui. În versetul 46 aflăm cele ce s-au petrecut în inima fariseilor și cele ce au făptuit după ce au înțeles că Domnul Isus vorbea despre ei. Citim versetul. Și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Nu să prinzi adevărul, ci să te lași tu prins de el. Acesta este drumul vieții și al fericirii tale, iubit ascultător. Nu să biruiești tu adevărul, ci să te lași biruit de el. Acesta este izvorul luminii și al puterii în viața ta. Nu să-i vorbești tu adevărului, ci să-l lași pe el să-ți vorbească ție. Aceasta este calea înțelepciunii și a dreptății în viața ta. Numai după ce te lași prins de adevăr, trebuie să-l prinzi și tu, dar nu cu mâinile, ci cu inima. Numai după ce ai fost birui de adevăr, să-l biruiești și tu, dar nu cu spada, ci cu ostenealea minții, ca să-i pătrunzi înțelesul. Numai după ce ți-a vorbit adevărul, ai drept să-i vorbești și tu, dar nu cu duh de judecată, ci cu limba dragostei și mai ales a ascultării. Nenorocite sunt ființele de soiul preoților și fariseilor, care cu viclenia minții caută să prindă pe Iisus adevărul, dar numai ca să-l omoare. Ele își omoară propria lor viață. Nu poate fi nenorocire mai mare în viața omului decât atunci când socotește adevărul ca o piedică în calea lui și caută toate posibilitățile să scape de el. Când păcatul și interesul pământesc te stăpânesc, Adevărul ți este o piedică și un vrăjmaș. Spui și tu atunci cum i-a spus odinioară împăratul Ahab, prorocului Ilie, mai găsi vrăjmașule. Ce stare poate fi mai grea pentru cineva decât aceea de a socoti pe Dumnezeu ca vrăjmaș? Ahab, fiindcă se vânduse păcatului și religiei idolatre, n-a mai putut socoti pe Dumnezeu ca prietena lui și nici pe prorocii săi ca pe cei care îi doreau binele. Când ești robul păcatului, totdeauna să o cotești pe Dumnezeu vrăjmaș și vei căuta să-L prinzi și să-L omori. Când te desfătezi în minciună și superstiție, e natural să gândești că adevărul îți este dușman. Dar ia aminte, va veni o vreme când îți vei da seama de toate și te vei convinge de toată rătăcirea în care ai zăcut. Va fi însă prea târziu, dacă tot am mereu. Iubiți ascultători, cu versetul acesta se încheie studiul asupra capitolului 21 de Evanghelia după Matei. Pătrundem acum în capitolul 22, din care vom citi versetul 1, urma de gândurile care îl însoțesc. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Pe marginea acestui verset avem câteva gânduri. Cuvântul este o unealtă cu care poți lucra pe ogorul adevărului sau al minciunii. Cuvântul este o armă puternică cu care poți purta luptele dreptății sau luptele înșelăciunii. Cuvântul poate da lumina sau un tuneric, poate mângâia sau un trista, poate răni sau vindeca, poate liniști sau tulbura. Un cuvânt cântărește un miligram, și alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui în patru silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer. Cuvinte metal, cuvinte întunecate ca grotele și cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele. Într-un cuvânt se face ziua și alte cuvinte aduc amurgul. Unele te otrăvesc ca bureții, altele te adapă cu roua trandeferie. Ce binecuvântare și ce blestem poate fi cuvântul? Isus a luat cuvântul. Cine poate fi mânuitor mai iscusit al cuvântului ca Isus. Cine cunoaște săvârșit inima omului ca să-i dea ce are nevoie ca el? Iisus a luat cuvântul. Când el folosește această minunată unealtă, acest foc ceresc, toți spinii minciunii crescuți pe ogorul inimii ard și sunt spulberați. Când mânuiește el această armă dumnezeiască, toate puterile întunericului fug și se ascund. Iisus a luat cuvântul. Numai El nu greșește când ia cuvântul. Fericiți sunt ascultătorii care au ocazia rară să asculte pe Iisus. Dacă știu să o folosească, vor fi cu adevărat fericiți în vecii vecilor. Iisus a luat cuvântul. Să fiu atent deci când Isus felul său de a fi ia cuvântul, el are să-mi spună totdeauna ceva. Dacă sunt gata să ascult, Domnul Iisus îmi vorbește și ceea ce îmi spune El este de cea mai mare însemnătate pentru mine. Iisus a luat cuvântul. Când Domnul Iisus începe să facă ceva, va ajunge sigur la reușită. Când El ia cuvântul, sigur va avea rezultatul dorit. El să ia cuvântul și în mine ca să se poată face lucrare. Când ai ocazia ca să-ți vorbească glasul adevărului, adună-ți toată ființa ca să-l poți primi. Nu pierde prilejul, căci glasul acesta este al lui Isus. Orice glas al adevărului este Isus. Dacă treci nepăsător, s-ar putea să nu-l mai întâlnești vreodată. Nepăsarea îți împietrește inima și îți astupă urechile. Chiar dacă el ar vorbi zilnic lângă tine, nu-l mai poți auzi. Isus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. El nu obosește și nu își pierde răbdarea. Le-a vorbit iarăși. Să învățăm de la el ca să nu obosim nici noi în facerea binelui și să nu ne pierdem răbdarea cu cel care n-a înțeles un lucru, dar care dorește să-l înțeleagă. Iarăși și iarăși să luăm cuvântul și să vorbim. Dar cuvântul în gura lui Isus avea putere pentru că izvoră dintr-o desăvârșită realitate a trăirii. Numai în felul acesta vom avea și noi biruință în mânuirea cuvântului, când are ca bază o viață de adevărată neprihănire și sfințenie. Cuvântul nostru devine lumină când viața noastră este foc puternic, când trăirea ne este izvorâtă din trăirea lui Hristos. Deci, El le-a vorbit în pilde. Dacă e nevoie, dacă nu se poate altfel, Domnul Isus vorbește în pilde. Lucrul principal însă este că El vorbește. Să fim atenți! vorbește Doamne, te rog, după cum știi Tu că eu am nevoie și ajută-mă apoi să ascult. Amin. Iubiți ascultător cu această rugăciune, care dorim să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi, vă anunțăm încheierea programului numărul 184, ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Haideți acum în timpul care ne-a mai rămas să citim o poezie care ne îndeamnă la fel ca și subiectul pe care l-am dezbătut în cadrul lecțiunii să insistăm perseverent în orice lucrare bună pe care am început-o Poezia se intitulează luptă dar niciodată Luptă-te, dar niciodată nu încetazi când de ajuns. Lângă tine totdeauna poate un fi dușman ascuns. Seamănă, dar niciodată să nu spui, am isprăvit. Uite-te ce necuprinderi mai sunt încă de muncit. Mângâie, dar niciodată să nu spui, ajunge acum. Vezi ce multe răni și lacrimi sunt pe-al vieții aspru drum. Sufere, dar niciodată nu te plânge, nu mai pot. Cât ți-ar fi de amar paharul, fundul lui e miere tot. Dă, jetfește-te, împarte-ți inima cu tot din ea, că nu dai, ci strângi cât veșnic vei fi uimit cât vei avea. Astfel a făcut în clipa cât a fost pe aici Hristos și avuția lui se întinde cât de sus și cât de jos. Amin.